S salamu aleykum və rahmetullah və bərəkətlər. Va Bu günlərdə Fransa baş vermiş məlum hadisələrə İslamın münasibəti nədir? Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rəbbil-aləmin. Və səlatu və salamə ala əşrafil-ənbiya və mərsəlinin Seyyidil-Mühammed və alə alihi və əhsabihi əcməin. Amma ba'd. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətlər. Təbii ki İslam dini özünüz öz bilirsiniz ki, hər bilir ki, İslam dini sülh dinidir. İslam zülmün əleyhinədir, haqqı tapdalamağın əleyhinədir, əziyyətin əleyhinədir. Əksinə, İslam dini gəlib insanları qorusun, malların, namusların, canlanın və s. Ona görə təbii ki, bu bu cür hərəkətlərin, daha doğrusu, İslamla heç bir adiyyəti, bağlılığı yoxdur. İslam əksinə, terörün əleyhinədir. Ona görə, nə ki bu hadisə? Ümumiyyətlə, harada terör olur, onun İslamla heç bir alaqası yoxdur. Yəni, əksinə, İslam terorunun əleyhinədir, insanlara zülümün əleyhinədir, xüsusən də mülkə adamların. Təbii ki, bu, İslam buna çox pis baxır. Bəli. İslam növbəyi nəzərindən onların bu əməlinə qəraiyyət qazandıran hər hansı bir dəlil varmı? Əslində, yoxdur. Yəni, yenə deyirəm ki, İslam terorunun əleyhinədir. Və İslamda onlar üçün heç bir dəlil yoxdur. Əksinə, dəlillər olan əleyhinədir. Leyhinə yox, əleyhinədir. Və ən böyük İslamda özü də bilirsinizsə, ən böyük günah şirkdən sonra, ən böyük günahlardan biri insan öldürməkdir. Haqsız yerə insan öldürməkdir. Fərqi yoxdur, insan müsəlmandır, yoxsa qeyri-müsəlmandır, kafirdir. Və Allah subhanətə alə məsələn buyurur ki, فَمَنْ يَقْضُ الْمُؤْمِنَنْ مُتَعَمِّدًا فَا جَزَاهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا و غضب الله عليه ولعنه وعاده له عذابا عظيما ان نسا 93-ci aya Allah subhanahu taala mesela bu ayede buyurur ki agar kim bilə bilə möminə öldürsə indi hələlik burada müsəlmanlarla söhbət gedir möminə öldürsə Allah subhanahu taala nə birinci ən böyük günahlardan biri Allah subhanahu taala deməli onu cəza cəzalandıra cəhənnəmlə bu birinci onu cəhənnəmə salar sonra həmçinin hələ bu ilə kifayətlənmir Hələ ikincisi ona qəzəblənər. Allahın qəzəbi düşər ona. Üçüncüsü, hələ bununla kifayətlənmədi Allah Subhanahu taala. Üçüncüsü, Allahın lənəti ona olar. Lənəti və hələ bununla kifayətlənmədi Allah Subhanahu taala davam edir ayədə və deyir ki, o adələhu ad azəmin Onlara dəhşətli böyük azab var. Onlar dölçər olacaq. Dörd şey. Haqsız yerə insan öldürmək, xüsusən düzdür ayədə mömindən getsə belə Birinci cəhənnəm, ikinci Allah qəzəbi, üçüncü Allahın lənəti, elə belə adam da lənət edir, Allah lənət iləyir. Tördüncü də dəhşətli əzab. Gölün nə böyük günahdır və həmçinin də hətta qeyri-müsəlmanı. Peyğəmbər sallallar üçünə buyurur ki, kim e, müahidə əhd bağlanan bir qeyri-müsəlmanı və ya müsləmini e, e, və ya müahidi öldürsə, qiyamət günü ona cənnətini yəlmiyəcəyir. Hancıq cənnətin iyi 40 ildi yoldan gəlir. Ona görə insan öldürmək fərqi yoxdur. İnsan öldürmək ən böyük günahlardan biri İslamda. Hətta heyvan öldürmək. Haqqsız yerə heyvan da öldürmək. Məsələn, hədislərdə də gəlib səhid istəyirdi ki, pişiyə əziyyət verən cənnəmə saldı Allah Subhanət hala. O, heyvana görə ki, əziyyət verdi heyvana. Və təsəvvələ insan necə? Bəli, Bəs bu əməlləri dəstəkləyən ilm əhlindən kimsə varmı? Bələ möhtəbər elm əhlindən heç keç yoxdur. Möhtəbər elm əhlindən heç keç yoxdur. Çünki dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əksinə, din, hətta din bir şey əmr eləyəndə insan qaydalar qoyub. Hətta dində cihad var. Lakin din elə belə deməyib. Baxmaq lazımdır. Bunun zələri var, yoxsa faydası var, müsəlmanlara xeyri olacaq, yoxsa yox və s. və s. var, yoxsa götür 2-3 nəfər hansı aldan kəm olan insan və götür bunu, get və ə, davam eləkənə öldür kimisə, təbii ki, bunun İslamla heç bir alaqası yoxdur, bəli. Bəs bu əməli algıçlayanlara və dəstəkləyənlərə sözünüz nədir? Sözüm budur ki, bəli, əməli heç vaxt dəstəkləmək olmaz, alqışlamaq Çünki bu ola bilər birinci vəziyyətdən, kimi üçüncə xoş görünsün. Amma bu əksinə, misalmanların xeyrinə deyil. Xüsusən də Avropada yaşayan. Özünüz də bilir ki, Avropada İslam yayılır, müsəlmanlar çoxalır, hətta e, orada yaşayan əhali, özü yerli əhali, özləri narahatı, narahatdırlar və özünüz də bilir ki, Almaniyada və bəzi Avropa ölkələndə nümayişdə gedir. İslama qarşı, müsəlmanlara qarşı. və mis, İslam çoxalır və doğrudan da kilçələrə orada gedən yoxdur Avropada. Kilçələr məkçidlərə çevrilir və Avropanın özündə narahatdırlar. Elbirli ki, onlar bu hərəkəti Onlar bu hərəkət ilə yəni, oradakı müsələmanlara daha da problemləri səbəb oldular. Yəni, heç fikirləşməmiş bir addımdır bu. Bəli. Öz karikatura çəkmək və ya ümumiyyətlə kimisə isteyza etmək, lağa qoymaq, bunlara İslam dininin münasibəti nədir? Təbii ki, haramdır bu. Ümumiyyətlə, elə şəkillər çəkmək, hətta kafirdən belə haramdır. insana ələ salmaq olmaz, təhqir eləmək olmaz insanı. Bax, xüsusən də açıq aşkar belə. Ələ salmaq olmaz. Ona görə o obçu qaldı peyğəmbərləri. Burada söhbət nec mühamməd sallallar səndən gedir. Burda başqa peyğəmbərləri də biz alhamdə peyğəmbərlər hamısını qəbul edirik. Başqa peyğəmbərləri də olmaz. İsa olmaz təhqir eləmək. Nusanı, Zəkəri, yəni Davudu, Yaqubu, Yusufu hamısan. Peyğəmbərləri olmaz. Ümumiyyətlə dini ayinləri ələ salmaq düzgündəyik. İstezə eləmək düzgündəyib belə. Düzgündür xüsusən də peyğəmbərləri. Bəli. Bu karikaturaları edənlər söz azadlığı şu ara altında edirlər. Söz azadlığı sizcə nədir? Biz söz azadlığı, düz söz azadlığı yaxşı şeydir. Bələ bəyənilir. Ancaq hər bir şeyin həddi var. Hər bir şeyin həddi olmalıdır. Yəni, o həddi olmalıdır ki, cəmatı artıq təhkirə keçməsin. O demək ki, söz azadlığı nə gəldi naşq ilə. Hətta Peyğəmbərlərdən bələ. Peyğəmbərlər seçilmiş insanlardır. Allah o seçilmiş, seçib o insanları, onları söz azadlıq bəhanəsi altında təhqil edəmək olmaz və xüsusən də vəziyyəti də gərginləşdirir bu. Elə bir ki, radikal qüvvələrə bir bəhanə yaranır və təbii ki, bunun səbəbləri vardır. Fransa hükuməti özü də bəzi ölkələrdə artıq müəyyən hərbi əməliyyatlar keçirir. Təbii ki, bu, belə hadisələr olmağı yəni, uzaq deyil, olub olmağı uzaq deyil, lakin hər halda ə, Yəni, o cür şəkillər çəkmək, o cür qadağan olmadan ə, təhqir eləmək cəmatı düzgün deyil. Yəni, bu, əksinə, radikal quvvələrə səbəb yətirir, cəlb eləyir hətta radikallığa insanları, camanları. Bələ şeylər düzgün deyil, yadaşı Bəli. Bələ hallarda müsəlmanlar nə etmən edirlər? Bələ halda müsəlmanlar səbirli olmadılar, çalışmaları öz mövqələni bildirsinlər ki, İslam bu deyil. İslam əksinə məsələlərinin əley Və ancaq səbirli olmaq və nə bada təxribata getmək. Təxribatlara getmək olmaz. Ba bu qədər. Allah razı olsun. Allah kəmək olsun.